Järgmise luuletuse saatis meile kolme kolmeaastane Tiina. Tuba täis on verd ja vatti, jõulumees sai vastu tatti. Päkapikul jõuluime, enne nägi, nüüd on pime. asi mokas, praadi tegid temast kokad. Nii, ja nüüd läheb luuletuse kuueaastane Merike. Mie metsa? No. Tuba täis on valget vatti. Jõulumees muuses sai vastu täti. Lume elbekene leinas hankukada kinnis seinas. Jõulusukul jõuluime! Enne nägi, nüüd on täitsa pime.